sana sana mabwana mshirikiane na vyombo vya dola hakikisha kwamba narahisisha kazi ya vyombo hivi vya dola kuwalinda ninyi kwa kama kuna wananchi ambao wanashiriki katika kuwasaidia majirani zetu hawa ndugu zetu kufikia sheria zetu basi na nasili wasaidie. Na vyombo vya dola hapa vijue kwamba vinafanya kazi chini ya serikali ya 5 ambao inadhimilia hakikisha kwamba Tanzania inapiga chuo katika kila sekta kila idara wewe kama pamoja na tatizo la fanyakazi kinazoleta hasa katika leo na kusomea usalama wazi yetu huu sio kawaida.